Її доволі якісно надрукували фотолабораторії КДБ, мене звинуватили за її зберігання Перечитавши винувальний висновок, я міг уже не читати 45 томів моєї справи Здебільшого то були мої власні твори та знайомі документи Чотири томи становили справу тихого Цього 49. Легко було помітити, що слідчі навмисно нагромаджували томи задля солідності. Скажімо, серед моїх творів було чимало копій, і їх також зброшурували в окремі томи. З великою втіхою я читав показання свідків, яких тут було зібрано з півсотні. Всі вони змальовували мене так, що в мене виступили на очах сльози. Виявляється, люди мене шанували і любили. Жодного недоброзичливого відгуку. Жодного. Особливо зворушила мене характеристика, видана спілкою письменників України. Такі характеристики пишуть, представляючи до нагороди, а не на вимогу КДБ. Характеристику підписав відповідальний секретар СПУ Шабатин, колишній фронтовик. Як я був йому вдячний. Звичайно, я розумів, що найліпші відгуки і характеристики мені не допоможуть, але радів, що люди вже не дріжали перед каральними органами, як раніше». Один був негативний відгук, до того ж з підленьким забарвленням, свата Євгена Цибульського, батька Олегової дружини. Цей відгук був написаний ще під час мого першого арешту, але його тоді мені не показали, бо Цибульський ще був їм потрібний як стукач. І і далі щотижня приходив до нас обідати, аж до другого мого арешту. Одного разу так настирливо домагався від Григоренка якихось відомостей, що Петро Григорович, відчувши його, сказав мені «Цей ваш родич – стукач, це точно». Тоді я не повірив. Тепер можна було не сумніватися. Втім, те, що написав про мене Цибульський, не відігравало якоїсь ролі в моєму звинуваченні. Мовляв, Микола Руденко безумовно психічно хворий, бо хіба може нормальна людина критикувати Маркса та ще й не маючи диплома про вищу освіту. Оце, власне, і усе». Коли писався цей відгук, КДБ мав намір спровадити мене до психушки. Отож Євген Володимирович приніс, як мовиться, і свого галека на капусту. Ця підла дурничка не завдала мені шкоди, але стільки в ній пихи й зневаги до людини, який Цибульський, поважний педагог, у вічі сказав багато улесливих слів. Про цей документ я розповів Олегові і попросив передати тестові, що я більше ніколи не подам йому руки. По закінченні слідства мені трапилася така нагода. Якось мене викликали до начальника в'язниці. Наглядач довгою мене темними лабіринтами. Відчинялися залізні двері, відтак клацали за нами замки. Нарешті ми опинились у великому кабінеті. Вчора нагадував кабінет міністра, ніж начальника тюрми. Я вже казав, що поклав собі за правило не форундувати по-дрібному. Через те покірно тримав руки за спиною, як того вимагали тюремні правила. «Слухаю вас, громадянина начальнику». Начальник в'язниці видався мені інтелігентною людиною років сорока, на погонах відзнаки підполковника. «Оберніться туди», – показав рукою куток, що був за моєю спиною. Я обернувся, і Ледвиних скрикнув від несподіванки та раптової радості. В кутку за журнальним столиком сиділи всі мої сини – старший Юрко, середовший Олег і наймолодший Валерій. Йому нещодавно виповнилося вісімнадцять. Я покину вас, мовив начальник, підводячися за столу, а ви тим часом порозмовляйте. Гадаю, ніяких порушень закону ви не вчините. І ось ми сидимо за столиком у чотирьох, розгублені, пригнічені, а проте щасливі, бо нам таки випало побачитись і погомоніти перед великою розлукою. Найсумнішим виглядає Валерій, мій улюбленець. Дивується крутизні, сироті його м'язистих плечей. Він виріс кремезним здоровенем. Найбадюріше виглядає Юрій. Олег тримається скромно і зосереджено. Розпитує, де вони спинилися. Юрій вдоволено пояснює. Нас посилили в люксі. Номер на славу майже такий, у якому ми з тобою жили в готелі «Москва». Пригадуєш? Так, пригадую. Це було тоді, коли я взяв його із Загорська в Москву. Він мене не в жарт налякав, розповів про свою участь молодіжній дружині при міліції. Я гаряче його умовляв покинути цю організацію, а Юрій захоплено розповідав, як багато вони роблять корисного. Виловлюють малих утікачів, чиєю домівкою робиться вулиця, повертають їх батькам, затримують і передають міліції хуліганів тощо. «Я погодився, що це справді корисна діяльність, але відчував, вона загрожує втягнути Юрка в структури, а моральність яких я вже почав розуміти». «І ось бач, Юркові подобається, що їх поселили в люксі, отже мої сини приїхали не самі, їх привезли ті, хто мене забезпечив нинішнім люксом». «А то як би вони опинилися в цьому кабінеті, хто б їх сюди пустив?» «Юркові виповнилося 32 роки, він працює кінооператором у Кишиневі».